так ніби я винен йому щось. Мовчав, а я так само мовчав, бо хто прийшов, той хай говорить. Нарешті пан Юрій схилив свою голову бородату в поклоні, мовив, чолон, пане Хмельницький. Сідай, пане Немирич, сказав я йому. Знаєш про мене це? Та й я знаю про тебе. Отож не станемо гайнувати часу марно. Приймаєш гостей не вельми доброзичлива, пане гетьмане, а який тегість. Мав би сидіти оце на семі та викрикувати нового короля, ні штинятись по нашій землі. Здавалося, ніби я теж належу до сеї землі. Чим же ти належиш? Займанщинами. Та ж тут, що Бог дав тобі відібрав, надто що ні твої предки, ні ти сам не вельми шанували нашого брата. Предки пока то вичилися, ти став рянином, десь аж у Нідерландах казали шукав свою віру. Як на мене, хто міняє віру, то й чоловік навіки пропащий. І ти ж, пане Хмельницьке, чіплявся колись з душею за єзуїтську науку. Лихо мене чіпляло. Немаєтне отець мій радо представна можливість навчити сина задарма, як то обіцяла ці єзуїти. Так я понився в їхній школі. Не сидів ніколи на передніх місцях, де були діти магнатів, які щедро віддаровували за навчання своїх чад. Та не опинівся на ослячій лаві для тугоумних. Отож вийшов звідти з душею нескаламученою і віри своєї не запродав. Пане Хмельницьке, поклав Немирич на стіл свої пешчені руки, «На нам вдаватися у марні конфронтації?» Чи не ліпше пошукати спільної мови? Не пробувався до тебе задля марних сперечань, Бо не час і не місце на них. Ти вождь козацький, хотів би говорити з тобою, як з вождем? Козацький? Чиїсь його народу? – спитав я. А що народ? Хто його знає? Це ще не нація, бо для цього треба мати государя. Двір? Дипломатів? Значення в світі. Хіба ви все це маєте? Ви тільки козаки, а козаки – то елемент далебіни державний. Введені в державні обмеження, вони неминуче мали стати ворогами, губителями цієї держави. Дивно, як королі цього не могли помітити. Ще й уважали, ніби зроблять козаки охоронцями свого майстату. Однак тепер, коли свавільне козацтво здобулося на свого гетьмана звитяжного, коли воно вперше в діях своїх може подати голос і впливати на долю королівства не тільки руїнницьки, але й впорядкування становище, наведенням ладу, сам же мовив, що козацтво не для злагодження, а для збурення світу поставив. Коли ж промовляє до нього сама історія, пане Гетьмане? Ага, історія. Та вона диктує всім нам. Моїми вчинками і мислями теж керує імператив абсолюту. Але ось прибігає обідраний постолитий, весь у лахмітті, навіть душа в лахмітті, кричить. Нащо тобі та історія, Гетьмане, озернись довкола. Побач, сльози почуть стогони. Ти ж, пане Немирич, Приходиш і хочеш, щоб слухав тебе. Хочу добра для народу, до якого належу за своїм походженням. Знаю ще одного вельможного пана, який має таку саму хіть. Пан синатор Кисіль. Не належу до його друзів. Знаю. Відомо мені навіть про те, як ти на сеймі звинувачував пана Киселя в дружбі зі мною. У я дав йому запевнення, що маєтності його будуть збережені у вогнях війни козацької. То була звичайна сеймова конфронтація. На відплату пан Кісіль домагався, щоб усі аріани продали свої маєтки на Україні, як то зробили вони в прусах, бо, мовляв, у речі по столеті тільки католики можуть володіти землею і підданими. Але я прибув за дорученнями Значнішими і вищими Вже здогадався, що не від пана Киселя Не питаєш від кого, гетьмани Постікається до тебе ці дні хіба ж стільки пропозицій Ти маєш з належною пошаною поставитись до моїх слів Коли скажу, що приходжу від самого короля Швеції Здається мені, що в Швеції нині не короля, королева Христина то так кажеться, для зручності. Корона шведська принесена була до Речі Посполитої Зигмундом Вазею. По його смерті перейшла Владиславу, а тепер, коли вмер Владислав старшому королевичу Яну Казимиру. Ще б ти сказав мені про московську корону, яку вкрали з Кремля при самозванцях, а на додачу ще й прах царя Шуйського. Коли ховали Зигмунда Вазу, до коло нього лежала шведська корона, на голові була московська. Для польської ж і місця не знайшлось, нащо це все? Приміряючи чужі корони до своїх голів вельможних, а кожен народ зостається на своїй землі, і не зрушить його з неї ніяка сила. Хіба я не повів би вже давно своє козацтво на панські гнізд да і не пустив би все те таким димом? Що й сам найсвятіший Римі зачав. Та я не ж хочу відривати народ от своєї землі, бо тут сила його і правда. Яку ж правду приністи нам, пане Немирич? Мої доручення від королевича Яна Казимира. Ну то вже мова справжня, від королевича. Слухаю тебе, пане Немирич, хоча сказати щиро вважав, що прибув ти не від Яна Казимира і не від братового Кароля, а від трансильванського воєводи Ракоці. Ти бач, старий Ракоці помер, а за молодого ти, що мабуть, не станеш триматися.